Hejsan, det här är Jakob Nilsson som gör mitt andra podcastavsnitt om Twitter. Det jag har ta upp idag är hur man skapar ett Twitterkonto och går tillväga för att börja twittra. Informationen som jag baserat det här inlägg på kommer från det Twitterbok av Tim O'Reilly och Sara Milestang. Hur gör man då för att skapa sitt första konto? Det första man vill göra är att gå ut på internet och logga in på eh, www.twitter.se När man är där så behöver man skapa ett konto som brukar vara av ett användarnamn, ett lösnord och din e-mailadress. Användarnamnet kan vara ditt egna riktiga eller något eget påhittat. Och mailen är där för att du ska kunna se vad som händer på Twitter och få reda på information via din mail. När du har skapat ditt Twitter-konto så kommer Twitter gå igenom vilka andra vänner du har som jag twittrar och föreslår dessa så att du kan följa dem. När du har gjort detta så kan man även kolla i ens egna profil. För att det finns, det för istället bara att börja surfa runt på alla möjliga så kan vi kolla. Kanske folk undrar vad du är för person och då kan man vara bra läge att. Kolla in sin egna profil eller skriva att det här är ett Twitter-konto som jag kommer använda för att twittra om InDesign och hur man går tillväga här. Eller detta är för mitt egna personliga band som jag kommer berätta om hur det går för att det låtar och dess liknande. Så att personer som hittar dig ute på Twitter vet detta och kanske tycker att Men, det här verkar intressant. Det här vill jag veta mer om och väljer att följa dig. Detta var allt jag tänkt ta upp om Twitter och hur man skapar sitt första konto på twittra Har det gått så länge, Jakob.